Kapittel 8 Och det skjedde da Samuel var blitt gammel, at han satte sine sønner til dommere over Israel. Och hans førsteføtte sønns navn var Joel, og den andres navn var Abia, ni dømte i Beersheba. Och hans sønner vandret ikke på hans veier, men var tilbøyelige til å gå etter urettvinning, og pleide å ta emot bestikkelser og fordreie retten. Med tiden samlet alle Israels eldste sig og kom til Samuel i Rama og sa til ham, «Se, selv er du blitt gammel, og dine sønner har ikke vandret på dine veier. Insett nå en konge for oss til å dømme oss, slik som alle nasjonene har.» Men dette var ont i Samuels øyne, ettersom de hade sagt, «Gi oss en konge til å dømme oss.» Og Samuel begynte å be til Jehova. Da sa Jehova til Samuel, Lytt till folkets røst i allt det de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. I samsvar med alle de gjerninger som de har gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag, i det de stadig forlot mig og tjente andre guder, slik gjør de nå også mot dig. Så lytt nå till deres röst, men du må advare dem alvorlig.» O du må fortelle dem om rettighetene til den kongen som kommer til å regjere over dem.» Da sa Samuel alle i Hovas ord til folket, som ba ham om å få en konge. Og han sa videre, «Dette blir rettighetene til den kongen som kommer til å regjere over dere. Deres sønner vil han ta og sette som sine folk i sine vogner, og blant sine hestfolk, og noen vil måtte løpe foran vognene hans.» og han vil sette noen til å være førere for tusen og førere for 50 og noen til å pløye for sig og til å høste in avlingen hans, og til å lage krigsredskapene hans og utstyre til vognene hans. Og deres døttere vil han ta til salveblandere og kokker og bakere. Og deres marker og deres vingårder og deres olivenlunder, de beste, vil han ta og gi Och av sine tjenere og av deres vingårder vil han ta tiende, og han vil i sannhet gi den til sine hoffmenn og sine tenere. Og deres tenere og deres teneste kvinner, og det beste av deres storfe og deres esler vil han ta, og han vil måtte bruke dem til sitt arbeid. Av deres småfe vil han ta tiende, og selv kommer dere til å bli hans tenere. Og på den dagen kommer dere sannelig til å rope på grund av deres konge som dere har valgt dere, men Jehova kommer ikke til å svare dere på den dagen. Men folket ville ikke lytte til Samuels røst och sa, “Nej, en konge skal det være over oss, og vi, så vi, skal bli som alle nasjonene, og vår konge skal dømme oss og dra ut foran oss og utkjempe våre slag.» Och Samuel hørte på alle folkets ord, deretter gjengav han dem for Jehovas ører. Og Jehova sa så til Samuel, lytt til deres røst, og sett en konge til å regjere over dem. Derfor sa Samuel til Israels menn, dra bort hver til sin by.